Ah <laughs> Alhamdulillah, hamdan këthiran tëjëbën, mubarakën fihë, wa s-salatu wa s-salamu ala eshrafi l-anbiyai wal mursalin, nëbiyyëna Muhammad, wa ala alihi wa sahbih, wa mentabiahum bi ihsanin ila yomiddin, emma ba'd. Të dashër vë lejzër musliman, ju përshëndesë me përshëndetin e bukru islamu, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Falendrimi ta kona Allahot të lartësuar, lafdrimi, mirësia, mirësia, dhe shpëtimi qofshin me të dërguarin ton Muhammedin, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi gjithata ato të cilët e ecin në udhën e tij deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër muslimanë, e drejta më e rëndësishme është e drejta Allahut e lartësuar. E drejta Allahut është që njerëzit ta adhurojnë vetëm Ai, pa i bërë shok pa drejtësi më ma e madhe është kelja e të drejtës së krijuesit subhanahu wa taala çë është shokvëndja ndaj tij kush i bën shok Allahut të lartësuar ai në fakt bën pa drejtsinë më të madhe Allahu subhanahu wa taala ka sjell argumente të shumta, të qarta dhe të ndryshme në Kur'an mbi pavlefshmërinë e shirku mbi punën e kodë dhe të pavlefshmet, cilën e bëjnë ata që i bëjnë shok Allahut subhanahu wa ta'ala. Në emision në kaluar kejmë përmendu disën e këtu argumente, por në këte emision në shë Allahut ta'ala, do të përmend disa shembui, që Allah hujë lërcuar i siel në Kur'an, për dëvën në duke pavlefshmërin e idhujtaris. Pavlefshmërin e adhurimit e diçka e tjetëve që Allahut, e hynizimit e diçka e tjetëve që krijuesit ton subhanahu wa taala Allahu i lartësuar shembujt në Kur'an i sjell si për të paraqitur në një mënyrë më të qartë dhe më të kuptueshme ato gjëra të cilat <coughs> janë kuptime domethënë për të paraqitur kuptimet në një mënyrë më të kapshme, më të qartë, Allahu subhanahu wa taala jep shembuj të ndryshëm në Kur'an dhe nuk ka diskutim se kur diçka paraqitet në një mënyrë konkrete, kur diçka materializohet, kur diçka abstrakte paraqitet, do më konkretizohet me një shemb apo ilustrohet me diçka, ajo bëhet më më e qartë, bëhet më kuptueshme për njerëzit dhe njerëzit kanë afërsisë që t'i dallojnë gjërat më mirë. Do të përmen vetëm tre prej shembojve të cilit Allahu subhanahu wa ta'ala i ka dhenë në Kur'an. Shemboj e parë është aji që përmendet në surën e l'Hajjë, ku Allahu i lartësuar thotë, Ja e juhën nasu, dhuri ba methalu në festemi ula. O njërëz, po sjedhim një shemboj, përndaj dëjojën e ata me vëmendje. Inë në ledhine të dhu në mindu në la, le një a khluku u dhu babem, wa la u i gjitë ma ula. Vërtet ata që ju i lusni në vend të Allahot të lërcuar nuk munden që të kriojnë qoftë dhe një mizë. Edhe si kur të bëhën të gjithë bashkë për kriimin e kësaj mizë. O i jes lupë humo dhubabu shëj e lajes të në këdhu humin. E nëse mizë a o mërë diqka, ata nuk munden që t'jamarin mizës. Nuk kanë fujhi, nuk kanë aftësi që t'jamarin atë gjamë mizës dëfëti i studentit dhe i kërkuarit. I dobët është ai që përgjërohet, ai që kërkon, do të thonë adhurosi. I dobët është edhe ai prej cilit ai që përgjërohet, dhën ai që njerëzit e adhurojnë dhe kërkojnë prej tij. Që të dy janë të dobët ose kuptimi është të dobët janë e, subjektet që njerëzit i adhurojnë në vend të Allahut të Lartësuar. Hyjnit që njerëzit i adhurojnë vendt e Allahut të lartësuar janë të dobët, se nuk mundën të krijojnë qoftë edhe një mizë. Por e dobët është edhe miza, për cilës të ata kërkojnë që t'i amarnë ja djalën që ajo e ka marrë dhe nuk mundin që t'i ja marrin. Ky është shembulli që ka dhënë Allahu i lartësuar për të treguar paaftësinë dhe dobësinë e atyre që adurohen në vend të Allahut, e hyjnive që adurohen në vend të Allahut të lartësuar dhe për treguar dopsin e atyre që adhrojnë në vend të Allahot, subhanahu wa ta'ala. Njëndër kryesat ma dopta është miza. Me gjitha ta, si kur të një dheshin, të gjitha ta që adhrojnë në vend të Allahot, tyrbet, idhuit, statujat, putat, vendet që njerëzit i quajnë të mira, krejt këto që njerëzit i shpresojnë, kretë këto për cilave njërzit friksohen, të gjitha këto gjëra po subjekti e të cilët u drejtohen njërzit për blotim në kërkesove tyre, po si kur gjithë të mbrideshin, për të krijuar një miz nuk munden që ta krijojnë ata. A ka paftësi mat madhe se kjo? Të më thunë, ata nuk munden të krijojnë asë një miz, atëherë si munden që ata të adhrohen vend Allahot? Si mund të qoj logika e shëndosh një riun që të adhrohen vend Zotit, që ti ngreja ta në gradën e Allahot të lërcuar të kërkoj për tyre, shërim, mjete jetese, qëtësi, të kërkoj ndihem për tyre, <coughs> të mështetet atyre, të ketë frikë prej bëmave apo dëmtimit të tyre, përderisë për ata nuk kanë gjondorë dhe ata nuk munden në kryojnë qoftë dhe njëmizë. Jo vë të më kashë, por... Nëse Mizza do të merrte diçka atyre që adhurojnë gjëra të tjera veç Allahut të Lartësuar, ata nuk do të mundeshin që t'ia ja merrnin Mizës. Hyjni të tyre nuk mund të dijë ja marrë Mizës. Deri këtu shkon paaftësia e tyre. Atëherë si mund të adhurojnë në vend të Allahut Subhanuhu Teala? Vetë vërtet, ata që adhurojnë të tjerë veç Allahut janë dobët, janë paaft. Por edhe ato që adhurojnë në vend Allahu të Allahut të Lartësuar, jan të paaft. Dhe subjektet t t gjind, e turbe të vdekurit, gjintë, gjithçka që duhet veç Allahut të lartësuar është e paaft, nuk ka asgjë në dorë. Wama qadara Allahu haqa qadrühinallahu la qawiyyun aziz. Ata nuk e kanë vlerësuar si duhet madherinë Allahut të lartësuar. Allahu është i fortë dhe ai është i pamposhtshëm, ai është i gjithfuqishëm, subhanahu wa ta'ala. Shdo gjë është ndorë të Allahot. Allahu është kryuasi, a i është zotruasi, a i ka ndorë punët e kryesave, këshu që njërëzit do të i drejtohën vetë të matime, me adhërime, me rritet vetare, me lutjet e tyre, me kërkeset e tyre, dhe askuj tjetër veç Allahot të nërcuar. Nëse i drejtohën me lutjet, me rritet, me i badetet të tyre, diska e tjetër veç Allahot të nërcuar, ko të shpresojnë veprim të pavlefshëm kryejn dhe bëjn. Asgjë nuk kanë për të arritur. Sepse ajo e dikuane të shumë të qartë, ata që adhurojnë vent Allahut të lartësuar janë kret pa aft, nuk kanë asgjë në dorë. Shembulli i dytë Allahu i lartësuar ka dhënë një shembull me Merimangën dhe rjetën që thur Merimanka për ta shfrytzuar si shtëpi.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 Evlija në vend të Allahot të lërcuar që i bëjnë shok Allahot të lërcuar në adhurim ërsi rasti merimangës e cila thur një rjet ke mëthelil ankebutit të këdhet bejta o inë au hënel bujuti le bejtu lë ankebut por shtpia ma e dobet është rjeta që thur Merimanga, si kur njerëzit të adinin, le u kënu i ja alemunë, si kur të adinin se sa e dobet është rjeta e Merimangës dhe sa i dështuar e sa i humbur është a i që adhëron të tjerë veç Allahot të nërcuar. Merimanga është një prej kryesave matë dopta. Rjeta që thurë Merimanga është të pia me dobetë. E ata cilët adhurojnë vendin e Allahut të lërcuar janë njerëz të dobët, janë njerëz më të dobët. Dhe puna që bëjnë ata për të arritur dëshirat e tyre, për plotësimin e kërkesave të tyre është e pavlefshme. Është humbje, është dështim. Nuk kanë nuk kanë për të arritur asgjë nëpërmjet saj. Ashtu sikurse Rjeta që thur Merimanga nuk mund ta mbrojë Merimangën, nuk përbën streh për Merimangën, edhe pse ajo e thur dhe lodhet me ta, por nuk mund të strohohet në të, nuk e ndihmon dhe nuk përbën asgjë për ta e nuk mund t'i ofrojë asgjë asaj. Po kështu edhe ata cilët adhurojnë diçka tjetër veç Allahut e lartësuar nuk kanë për të arritur asgjë. Nuk kanë për t'u strehuar, nuk kanë për t'u ndihmuar, nuk do të plotësojnë kërkesat, nuk do të arrijnë gjë. Nuka për tu sjell, adhurimi i diçkaje tjetër veç Allahut të lartuar kurr fardovie. Domethënë do të jenë krejt të humbur. Ky është shembulli që ka, ka dhënë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an për ata cilët i bëjnë shok Allahut të lartuar e, për ata që e, adhurojnë gjëra të tjera veç Allahut subhanahu wa taala. Shembulli tjetër Vjerë në surën zëmarë, ku Allahu lërtuar thotë, Darabë Allahu mëthelën rëgjulën fihi shura ka umë të shakisuna, wa rëgjulën salëman li rëgjulin hëlljës të ujani mëthela, elhamdulillah, belë ekthëru humë la ja'lemun. Allahu lërtuar, është jëllë si shembul një robë që ka bashkëpërënarë grindavetës, kopratës, sitë thahen me njëri tjetrin. Dhe kështu ë, përsëklav do të do të mundohet për plotësimin e dëshirave të të gjithë këtyre, ndërkohë që secili prej dyve ka dëshirat, ka tekat e veta. Zë ky ë sklav ka për të qenë i çorientuar, ka për të qenë i hutuar se nuk dikujt ia prish dhe kujt ia plotsoi dëshirën orrgulla selam li rrgul hal yestovyan mathala dhe po ashtu allah u lachur sjell dhe shembullin e nje robi tjetër i cili ka vetëm një pronar i di se çfarë dëshirash ka dhe punon vetëm për plotësimin e dëshirave të ti, tij vetëm në shërbim të tij a janë njësoj këta dy nuk mund të jenë njësoj robi i parë që ka shumë bashpronar bashkëpunar që hahen me njëri-tjetrin, që grinden me njëri-tjetrin, që nuk merren vesh me njëri-tjetrin, do të jetë në hall të madh. Do të jetë në mundim të madh, se nuk di kujt ia plotsoi dëshirën dhe kujt ia kuj prish. Kujt shërbej e shërbejë, kujt mos i shërbej. Kujt ia plotsoj kërkesat dhe kujt mos ia plotsoj kërkesat. Kështu që ky do të jetë në mundim math, dhe të madh, do të jetë i çoroduar, do të jetë i çoroditur. Ndërsa ai tjetri që ka vetëm një pronar që di se çfarë e kënaq pronarin, që i shërben vetëm atij, normalisht do të jetë pozita shumë matë mira, ja më staj, prënari, e mirë dhe pronari do t'i plotësoj dëshirën pastaj pronari ë ka për ta mshiruar, pronari ka për ta trajtuar mirë. Këto janë edhe ata të cilët adhurojnë të tjerë veç Allahut të lartësuar dhe ai që adhuron vetëm Allahun subhanahu wa ta'ala. Ata që adhërojnë ma shumë se një Zot, dhe tjenë të qërëjënditur, janë të qërëjënduar, sa ata përpikënë më aprecuar dëshirën të gjithëve. Ata janë të humur, angazhimi të tjyre është krejtë të dështuar, dërsa besimtara që adhërojnë vetëm një Zot, dhe ndje vetën se është robja Allahut, është adhërua si Zotet, subhanahu wa ta'ala, është i qetë, është i mirë orientuar, e di se qëfar kërko zoti për i ti, përpishit që të kënash Allahun me punët që bënë, dhe ka për të arritur mirësit dhe të arritur mëshirën e kryuasit subhanahu atana. Këto janë tri për i shemëve që Allahun i lartësuar i ka sjelë në Kuran për të hedhur posht pa vlef shmërin, për të, se, se për të hedhur posht i dhujtarin, për të reguar se e idhujtaria është e kotë, është e pavlefshme dhe se idhujtarët nuk kanë për të arritur azja. ta arritur asgjë. Allahu subhanahu wa taala në Kur'anin fabolar të ka sjellë argumente të tjera, të cilat dënojnë idhujtarin, vënë në dukje pavlefshmërinë e adhurimit të diçkaje tjetër veç Allahut të Lartësuar, por ato do i të i përmend në pjesën e dytë të këtij emisioni. Elus Allahu subhanahu wa ta taala çti bëj të dobishme këtë që dhuam.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 Elhamdullillah, hamdën këthira në tajiban, më barë, kem fiho, salatu, salam, anë rasullillah, më baat të dashur vlajzër, imi këthyre në pjesën e dytë të këti emisioni, për të vazhduar me disa argumentet të tjera të kuranit, të cilat hedhin posht, adhrujim në diqka e tjedeve që Allahut, subhanahu wa ta'ala. Allahut, subhanahu wa ta'ala, ka vetit, vetit të përkryvera, dhe ajo shi vetëm, në vetit e ti subhanahu wa ta'ala e nuk ka të njashëm në cilësit e larta e vetit e përkryvera Allahu ka ndorë gjithë shka a i ka fëqi për të bërë gjithë shka a i është mëj madhi a i është mëj larti kura i thot një qka e bëhu a jo bëhet a i ka përfshirë zdo gja me dijen e ti në në pushtetin e ti është gjithë shka Gjdo gjë i është në nështëruar Allahot, subhanahu wa ta'ala, as gjë nuk mund të ndohët në gjësi pavulletin e Allahot, subhanahu wa ta'ala, as një levizje nuk mund të bëhat pa fëqin pavulletin e Allahot të lërcuar. Allahot, subhanahu wa ta'ala, kanë dorë damë dhe dobinë, dhe se dikuj ti ndohë damë, i ndod vetë sepse aktivin e Zotit, nëse dikujt i vjen një mirësi, i vjen vetëm për aktivin e Allahut. Allahu është ai që sjell dobi dhe ai është ai vetëm ai Atër, është mandamet. Subhana hu ve taala. Atëherë Allahu subhana hu ve taala është ë i vetëm në atributet e larta, në vetit hyjnore. Nuk ka djashm, nuk ka të barabart, nuk ka krahasueshëm me të. Përderisa Allahu subhana hu ve taala është i tillë vetë paji për të adhurimin. Askush dhe asgjë tjetër veç tij. Po përmet disa nga vetitë e Zotit subhanahu wa taala, vetit hyjnore të Allahut subhanahu wa taala, të cilat tregon se tregon se vetë paji për të adhurimin. Askush dhe asgjë tjetër veç tij. Së pari, Allahu i lartuar është hyjni i vetëm. Nuk ka hyjni tjetër krahas tij, subhanahu wa taala. Çdo gjë në tokë është ndorë në Zotit, është e nështruar, është e përullu në Allahot të nërtuar. In kullu men fi sëmavati vë në ardhi, illa ati rrahmani abda, la qada hësahum, wa addahum adda. Në gjdo gjë në qej dhe në tok, do të i paracitet Allahot të nërtuar ditën në e gjukimit, e nështruar e përullur, si, si robë, si adhrua, si Allahot. Allahu Allah nërtuar i ka lëgoritur të gjithë, dhe krijet do t'i paraqiten Allahut gjithë do të njerëzit të gjithë do të mblidhen në Arasat në ditën e Gjykimit. Allahu subhanahu wa taala ka dorë qe krijata e tokën. Gjithçka që gjendet në qejë dhe në tokë. Kursi Allahut të i Allahut e lartësuar përfshin qejën dhe tokën. Askush nuk mund të biecoj tek Allahu i lartësuar vetse me lejën e ti. Allahu subhërë huve taala me fuqin e ti, me madhrin e ti, ruan, qejt, edhe token. Aja është bajtë si shejve dhe i tokës. Aja është regulluës si i shejve dhe i tokës. E, atër nuk e prek as gjumi dhe as kotja. Aja nuk ka filim dhe nuk ka barim. Gjithë shka është në dorën e ti, aja është i vetë qëndrua shëmë, vetë qëndrua shëmë, dhe aji në banë gjithë shka. Të gjitha këtë të kuptime, Allahu i lartuar i ka shprehur në ajetin më të madhërishëm të kuranit, ku thotë, Allahu la ilahi la hua el haju el al qajumë. Allahu është aji përvesht të cilët nuk ka të adhruar me të drejtë. Aja është i gjallë për i përjetëshëm, në bajtës i gjithë shkaje, el haju el qajumë. La të aqudhu hu siretu vela nëvë. Ata nuk e prekë, asë gjuhbi dhe asë kotja. Lëhu mafi sëma watë jo mafi lë ardë. Ati për, përket gjithë shka në qej dhe në tokë. Bëdhë dhe ledhi jesh fa u indahu illa bi idhni. E kush mund të ndërbjecoj të, të kaj vëcë me leje në ti. Të kësundimtarët e kësaj bote, qëveritarët në këtë botë, deri ka njerëz që dërbyetson qoftë të palëjën e tyra, që dërhuin të pulët e tyra, ndersa tek Allahu askush nuk mund të dërbyetsoj palërin ti. e tij dhe dërbyetçibi e pranohet pranohet tek Allah vetëm për ata që i pëlqen Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu subhanahu wa ta'ala duke pranoj dërbyetçive vetëm me lejen e tij dhe vetëm për ata që pëlqen ai subhanahu wa ta'ala. Dhe prani vetë dërbyetçimit është ngritje grade për dërbyetçuesin. Është mirësi dhe mëshirë ga Allahu i lërcuar për të të dërbjetësuarin. Por dërbjetësimi të ka Allahu i lërcuar nuk është si dërbjetësimi që bënë kryesa tek një kryes tjetër. Të të pa dhe ka thënë, bëdhe ledhi jeshpa u indahu illa abe idhni, e kush mu të të dërbjetësoj të ka i të ka Allahu vetëse me lejën e ti. Vësëja akursi ju husëma vate val ardhë. Kursi i Allahot ka përfshir që ejtë edhe tokën. Kursi i është një kryes gjigatë, një kryes e badhe Allahot të lërcuar, vëllibit të cilit, ose përbasët të cilit, përfshir që ejtë edhe tokën. Dëzën që ejtë edhe, edhe tokën. Sëpësa Allahot thotë, mësja a kursi i husse ma mati vel ardhë. Kursi i është një kryes tjetë edhe jo është, jo froni Allahot të lërcuarë. Kursi i në me e kursia e krahas i marsh në shumë i vogël. Peygamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar në një hadith se qaita do toka të krahas i badsid. e e, e kursia ti as si një rreth i hedhur në djeshkëtir. Dersa e prësia e arshit të krahas i be kursia, arsi e prësia e prësia e asaj shkretires në krasim me rethin që është hedhur në ta. Kështu pra, kursi është një kryes e madhe, Allah o të nërëcuar, dhe kursi ka përfshirë që e të të tokët, si shtregon a e të i kuranit, vësë janë kursi ju husse ma mati val ardhë. Vësë janë kursi ju husse ma mati val ardhë. Bëdh alladhi yashfa'u indahu illa bi'iznihi ya'lamu ma bayna yadayhi wal ma khalfahum wala yuhitu bi shay'in bil-bihill illa bima sha'a Allahu ilartuare dit se çfar ka ndodhur e dit se çfar do të ndodh ai e dit kaluar të tashme dhe të ardhme në kryesave. Ja alem wa bene idihim wa ma khalfahum. Ola ju hëjton e mishë i bil ilmihi illa bimasha. Dhe kryesat nuk mund përvecojt diçka për i diës Allahut e lartuar, përveç asaj që do a i, përveç asaj që do Allahut e lartuar. Vësja a kursi ju hussema vati wal ardha. Kursi ju Allahut ka përfshirë që e të dhe token wa la yauduhu hifdhuhu ba prallahu nukos vështi e vështirë ruajtja e qejve dhe e tokës nuk është e mundishme kush e rød për ta që të ruaj qejtë edhe tokën wa huwal aliyul aziz ayë është i lartë zoti tol subhanahu wa taala për këtë lartësia e qjerjes ai është bi të gjitha krijesat ai është është për të krijesave është jasht krijesave subhanahu wa taala Ati përket lartësia e pushtetit, lartësia e udhimit, lartësia e vetive të cilësive, sa i është e pasë gatmetat e magzit. Subhanallahu وتعالى. Dhe Allahu Allahu është më i madh. E madhësia, madhështia e Allahut nuk mund krahasohet me asgjë tjetër. Prijesat në raport me madhërinë e Zotet janë në, ja në kulmin e vogërësisë, subhanë hua të ana. Kjo është Allahu, që vetëma i meritonë adhërimin, e az, azgjët tjetër veçti, subhanë hua të ana, se gjërat të tjera veç Allahu të nërcuar nuk kanë gjëndorë, nuk zotrojnë qëjta dhe token, nuk janë pronarë me Allahu të nërcuar në qëjtë dhe në tokë, ata nuk regullojnë punët e qëjtë dhe tokës, Ata nuk kanë atribute hynore, shtu që nuk meritojnë të adhruohen krahës Allahot subhanahu wa ta ta'ana. Allahot subhanahu wa ta ta'ana ka ndorë dëmin dhe dobin. Njeri ju do t'i vit dobi vëtës ato që ka caktuar Allahot për ta. Dhe pre njeri ju do t'larkove vëtës ato dëmin që ka caktuar Allahot i lërcuar për ta. Nësë Allahu lartuar të cakton një të mirë për njëriun, askush nuk mund të zhvesh për e saj, askush nuk mund të aprivoj për e saj. E nësë Allahu lartuar të cakton një dëmba për një të keshë e robit, askush nuk mund të jëlargoj ata. Përveç Allahu, subhanahu wa ta'ana. Pra dhe ka thërë në Kur'an, o i jem saskallahu me dhurrim, fela kashi, fela hu illa hu, o i jë rritë kemi khajrin, fela rad, dali fadli, ju simu bihi me jesha u, e, Bina ibadih wa hua lgafurur rahim. Nësa Allahu lartësuar të prek me dëjët, nësa Allahu t'jep dëjët dam, ata nuk mund t'a largoj askusht t'jetër vërstih. E nësa Allahu t'jep dëjët mirë, askusht nuk mund t'a privoj njëriu nga e mire që jep Allahu Subhërë Huëtë A'la. Allahu Subhërë Huëtë A'la jeshtë nështruar gjithë shka në që e dhe në tokë. Çdo gjë është përulur para Allahut subhanahu wa taala. Përderisa gjithçka është rështruar Allahut, është përulur para Zotit, atëherë pse duhet që njeriu të shpresojë diçka tjetër veç Allahut? Pse duhet të kërkojë prej atyre që janë rështruar të krijuesit, që janë në dorë të krijuesit subhanahu wa taala? Allahu kasara al-Kur'an wa lahu aslabu ba'd fi as-samawati wal-ardh taw'an wa karha wa ileyhi turja'un. Aty i është lëshuar gjithçka në qejh dhe në tokë, behir e pahir, dhe të gjithë tek ai do të kthehen, të gjithë tek Allahu i lartësuar do të tubohen në ditën e gjykimit. Përderisa të vdekurit që i adhurojnë njerëzit e përtyrve, xhidët që i adhurojnë shumë njerëz, gurët dhe pemët, ja do të zhdruar dai Allahut. Atëherë pse duhet që njerëzit i adhurojnë ato vendet Allahut i lartësuar? Përderisa dielli dhe hëna yjet, planetet, të gjitha këto kryesa e nështruar dhe Allahot, janë përullu dhe Allahot dhe në vizin hapsirë si pas regullën që ka vendohë që ka caktuar Allahot lërcuar, përse atë herë njëri u shpreson për e tyre, kërkon për e tyre, u drejtohet atyre për plëtsimin e kërkesave. A nuk janë të hubur i dhujtarët të cilët atërujt një shkatinëve që Allahot lërcuar, pa dëshim që po. Pa dej Allahu kaser, voleu aslab ban fi samawati wal ard tu'ad wa karha. Ati është ndërtuar, ati është dorzuar gjithçka që hedhë tok, me hir e pa hir dhe të gjithë tek ai do të, të shkojnë, të gjithë tek Allahu i lartësuar kad për tutuvuar. Përderisa krijesat janë ndërtuar de Allahut, atëherë dhe njeriu do të ndërtuohet Zoti, të prullet Allahut, do të mos adhurojë diçka tjetër veç Allahut. Ti mos i drejtohesh me zerb diçka e tjetër veç Allahut. Mos kërkoj dih, shpëtim, qetësi, bjetë jetese, rrisk, fëmijë, shërbim nga smudit për diçka e tjetër veç Allahut. Ti drejtohesh vetëm atij, ti përulet vetëm Zotit, ti përgjërohet Allahut dhe ti lutet vetëm Allahut subhanahu wa taala. Allahu elatur ka pushtet për të bërë çdo gjë. Çfarë dëshiron Allahu bëhet. Çfarë nuk dëshiron Zoti nuk bëhet. Allahu ka thënë Kur'an idhba abrahu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Ourdri Allahu te lartuar kur dëshiron që ta bëjë diçka është që i thotë asaj bahu dhe ajo bëhet. Përderisa gjërat janë dorëta Allahut, përderisa gjithçka dohet me vullnetin Allah, e Allahut. Atëherë pse njeriu drejtohet diçkaje tjetër veç Allahut? Pse shpreson për të tjerë veç Allahut? Pse frikësohet për diçkaje tjetër veç Allahut? Pse u mbështetet tyrbeve, xhitve, vendeve që njerëzit quajnë të mira, ndërkohë që s'kan çon dorë? Allahu ka pushtet mbi gjithçka, subhanahu wa ta'ala. Kto janë të vërteta, ato cilat i ka pohuar Kurani madhrorëshëm. Se Kurani na flet neve për vëtit hyjnore të Krijuesit të gjithë, subhanahu wa ta'ala. Allahu ka dije për gjithçka. Allahu e di se çfarë nevoje ka njeriu. Allahu e e di i di lutjet që bëjnë njerëzit. Allahu i lartësuari di gjërat para se të dollin. Ba tja i di dhe ato gjerët të qia nuk kam për të ndodhër, si kur të ndodhërin, se si do të ndodhërin. Allahu i ka ditë krije sa të para sa të kryohëshin, subhanahu wa ta'ala. Gjithë shka aje ka përfshirë me dhije në ti, ashtu si shtonë në Kur'an, wa kate hata mi kulli shajnë ilma, aje ka përfshirë gjithë shka me dhije në ti. Pa ashtu Allahu subhanahu wa ta'ala ka thënë në Kur'an, inna Allahe la ja khfa, alehi shajnë fil ardhe wa la Allahu e di gjithë shka në që e dhe në tokë. Asë gjënë që e dhe në tokë nuk për tjetë jashtë dije se kryuasin, subhanahu wa ta'ala. Atëhera ta atë cilët lusin një shka tjetëve që Allahot. Valë me dojë se Zotit nuk di, se Zotit nuk shikon, se Zotit nuk gjënë. Pse duhet i drejtojnë një shka e tjetëve që Allahot? Lusin të vdekurit, lusin të tërbet, gjitë, vendet që i quajnë të mira, tërkoj që Allahu e di dhe gjithë e dhe gjënë. E A i ka dorë që dëgja, a nuk u vjetë të turbë këtyre njërëz e që të luqë si diçka tjetëve që Allahu të subhonu të anë ndërkohë që bëjn. Allahu e di si qërbojnë. Allahu e dëgjon, i dëgjon lutjet e tyre. Allahu ka djenit plot për kërkesat dhe për halët e tyre. Allahu ka thënë i Kur'an, O ja, la ja'zumar rabbi kemi mbithkali dherratin fil ardi, o la fis sema, o la askara min dhalika, o la akmara illa fi kitabin mubinë. Nuk mund tjetë jashdijë sa Allahot, asgjë, të shëj dhe në tokë. Nuk mund tjetë jashdijë sa Allahot, qoftë edhe një grimës, të shëj dhe në tokë. Qoftë edhe ajsa, një miligon, nuk mund tjetë jashdijë sa Allahot, të lërëcuar. Shdo gjë, aje e di, subhanahu wa ta'ala, qoft gjora të vogla të ipta qoftë gjora të mëdha allahu laqur di dhe të gjitha të shdura në librin e qartë në لوح المحفوظ fo ashtu allahu kasara quran wa addahu bi fatihil ghaib la ya'labuha illa huwa wa ya'lauba fil barri wal bahri wa la tasqutu bi warqatin la ya'labuha wala habatin fi fi dhulubatil ardhi wala ratbin wala yabis illi fi kitabin mubin allah ka chelsa e ndi e se freht ato nuk e ndi as kusht jetë në veshti të frehten e di vetëm Allahu e gajbin se qa do të dodo të nesëmen qa do të bëj njëriu në të nesëmen se kur do t'i vivdekja njëriu se qfar ka për t'i dodo njëriu këto gjëra e di vetëm Allahu as kusht jetë në veshti subhanahu e tala ta Allahu di gjithë shka në që e dhe në tok në gjithë dhe që bije është di e në zotët Allahu e di nuk ka gjëtë njomë dhe thatë veca i e di. Kriesat dahën ose në të njomëa, dahën në të njomëa ose në të thata. Dhe Allahu i lërcuar e di të gjitha kriesat, të gjitha këto janë të shënura në librin e qartë. Përderi sa, Allahu i lërcuar ka pushtet për bërë një qështë ka. Dami dhe dobija është, në dorën e Zotit. Në gjithë dëgjë është për ullën dhe Allah. Në gjithë shka është nështruar dhe i ti. Dhe përderi sa, Allah o ka dije bi gjithë shka, a i ka përfshirë në gjithë dëgjë. Të gjithë a i pëtësirë a ti ka përfshirë dhe i në ti, atëherë pëse një riu i lutë në një që ka e tjetër, veçë Allah o të lërcuar. A nuk janë të argumete të qarta, këto veti i hynore, vetëma ti duhet i përullet njëriu, vetëma të duhet të adhruaj dhe asgjët tjetër vështi, pa dëshim që pa, e nusë Allahu lartuar që të bëjt të dobishme këtë që të gjuham, e nusë Allahu lartuar që të ashtoj besimit ton, e të nabëj adhruas të përsosur dajti, u elhamdulillahi rabbila alebi.